נהדר, תודה לאל. אפשר להגיד כל מה שתרצי, בבקשה. לפני שהתגייסתי. לפני שהתגייסתי, בהיותי נערה, כן. אז זה היה השיר האחרון החדש שלמדנו. כן. וזה השיר שבאמת עזר לי בתחילת השירות. נכון. כן. היו הרבה חששות, במיוחד מצד ההורים, אבל אלוהים מתגבר <laughs> על כולם. ובסוף uh, השירות, ממש בשב... בשישי הראשון שאחרי השחרור, אז גם שרנו אותו, וזה נכון, היה יפה כזה, כי זה היה... זה מעגל. כן. יפה ו... מאוד. וזה היה... גם מעודד, כי גם עכשיו זה חיים חדשים, ועוד פעם חדש. ואז אנחנו עכשיו שרנו את השיר הזה כפתיחת דף חדש בחיי. אז אני רואה שהשיר הזה מלווה אותך לנקודות באמת חשובות בחיי. יפה מאוד. למה האוהלים היו... לא, לא, עכשיו, לא עכשיו, זה אחר כך בהפסקה את יכולה לשאול את אנה, אני בטוח שהיא מאוד תשמח לעזור לך. היום אנחנו ממשיכים בשיעור שלנו בספר ישעיהו, שימו לב זה השיעור השני, מי לא היה בשיעור הראשון? הפסדתם, אוקיי, השיעור הראשון אנחנו דיברנו על הדרך בעצם של אלוהים לשמור על העם שלו, על ההתנהגויות של העם ועל הדרך של אלוהים להראות שדברים כן משתנים אם הנבואה מתקיימת הנבואות של ישעיהו הייתה להם השפעה לבסוף על המלך האחרון שאנחנו דיברנו עליו חזקיהו והוא היה מלך שהלך בדרך הישר אם אתם זוכרים בכל מקרה היום בשיעור השני אנחנו ממשיכים בפרק 2 הפרק הזה מתחיל ממש בדרמטיות מפסוק 1 עד חמש. אנחנו מתחילים מהפסוק הראשון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 כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ושפט בן הגויים והוכיח לעמים רבים וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה בית יעקב לכו ונלכה באור אדוניי אגב רק משהו כזה גימי קטן הדרשה הראשונה בימי חיי עשיתי אותה בגיל שלוש עשרה וזה דווקא היה הטקסט שאני קראתי. אז זאת הייתה הדרשה הראשונה בגיל 13, באולם מלא באנשים, ואמרתי את זה בעל פה. אז <laughs> למדתי אבל במשך שבועות בכל מקרה, שזכרתי את זה. אבל אם אנחנו חוזרים לנבואה, שימו לב, בפסוק 2 כתוב מתי, מתי זיק. ישעיהו הנביא, לא רק מביא אינפורמציה לגבי מה יהיה, אלא הוא גם קובע זמנים למתי זה יקרה. הרבה דברים שישעיהו מדבר עליהם הוא נוקט בלשון של זמנים. הלשון הזאת היא מאוד מאוד תנכית של פסוק 2, כתוב והיה במתי באחרית הימים. הנבואה הזאת, מה דעתכם התקיימה? עמים רבים רוצים לעלות להר אלוהים כדי ללמוד מדרכיו וללכת בדרכו ובהוראתו האם אין יותר מלחמות בעולם מה דעתכם? קראתם עיתון בזמן האחרון? הם לא נגמרו נכון? האם העמים חיטטו חרבותם לעיתים? עדיין לא החניתות שלהם הן נראות היום כמו מטוס F15 אבל המוטיבציה לצערנו הרב נשארה דומה מאוד יצר האדם בעצם הוא כמובן חוטא ויש לו נטיות לפגוע באחר, כן, לזה קוראים מלחמה. אז אנחנו נבדוק, בסדר? נכון, בעצם הכלי נשק כאן כתוב שהם יהפכו למזמרות, לכלים חקלאיים, נכון? אז הטנקים עדיין לא הפכו לטרקטורים לצערנו הרב ואנחנו יודעים שהנבואה הזאת בדיוק עדיין לא התגשמה. האדם מעולם לא אה, הגיע למצב שזנח את כלי נשקו והפך אותם לכלים חקלאיים. זה באמת עדיין לא קרה. אה, כתוב גם שגוי אל גוי אה, לא ילמדו מלחמה לא ילמדו עוד מלחמה. שימו לב שהנבואה הזאת בעצם מדברת על זמנים שבהם העוינות הזאת והרצון לפגוע לא יהיו קיימים, אלא רצון דווקא להיות לברכה, נכון? למה משמשים כלים חקלאיים? כמובן לא לפגוע, יש לזה קונוטציה מאוד מאוד חיובית. כן, מישהי רצתה פה להגיד משהו? בבקשה. אחר כך, אוקיי. אז התשובה לשאלה מתי הנבואה הזאת תתגשם הוא בזמן ממש בלתי מוגדר. מה זה נקרא בעצם והיה באחרית הימים? המוסד הזה בתנ״ך אחרית הימים מתאר תקופה סופית כלשהי, תקופה סופית כלשהי, והוא יכול להיות כלול לא רק בנבואות של זמן של סוף העולם, אלא גם כסיומה של תקופה הוא אפילו סיומו של אירוע, אוקיי? והיה באחרית הימים, לדוגמה, אם אתם רוצים דוגמה, אז הנה יש לכם בבראשית 49 פסוק אחד, כתוב, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, למי הוא קורא פה? לילדים שלו, והוא רוצה לברך את כל 12 ילדיו, ואומר להם, האספו, איזה דרמטיות, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אתם יודעים, זוכר פעם איזה מישהו סיפר איזה משהו כזה מצחיק. אבא, לפני שהוא מכניס את כל הילדים שלו, רק בחדר על המיטה, והוא אומר, אבי פה? כן אבא, אני פה. רותי פה? כן אבא, אני גם נמצאת. וככה הוא עובר על שמות של כולם, יחזקאל כאן, כן, כולכם פה? כן. אז למה האור בחדר ההוא דולק? ואז הוא מת, ואז הוא מת. אין לה סתם משהו כזה, להעביר את ה... אבל בעצם יעקב קורא לילדים שלו, יש אנשים שזה חשוב להם מאוד, לא לבזבז. יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם, מתי? באחרית הימים. עכשיו, כמובן שהילדים שלו וגם השבטים של ישראל הם לא קיימים עד היום, לעזור במדע, במובן הזה. אבל יעקב בעצם אומר להם בואו נספר לכם מה יקרה איתכם בסופו של דבר אוקיי? Yeah. הקונטקסט yeah. הוא איתם בואו אני אגיד לכם מה יקרה לכם מתי? באחרית הימים של מי? שלכם זאת אומרת בחייכם גם בספר דברים יש לנו את אותו עיקרון דברים פרק 4 פסוק 30 בסוף השירה של משה משה שר שיר מאוד עצוב דרך אגב לעם ישראל, שסיפר איך עם ישראל לא יעשה את מה שאלוהים ביקש, אפילו שהם קמו פה אחד ואמרו כל מה שאתה אמרת אנחנו נעשה ונשמע, משה מספר להם זה לא בדיוק ככה אתם, אתם תעבדו אלוהים אחרים ואז באיזשהו שלב הוא אומר להם אבל מתי שיהיה לכם קשה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, מתי? באחרית הימים ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולות יגיע הזמן, הוא אומר, שבעצם בזמן מסוים עם ישראל יחזור בתשובה וייכנע לאלוהים. זה לא יקרה בסוף הזמן, רק, אלא בזמן עתידי לא מוגדר. בזמן של עתיד לא מוגדר. או שיגמרו הימים עד שזה יקרה. הימים, עד שהימים נגמרים, עד שזה קורה, יעברו ימים, נכון? אז הימים האלה שיעברו מהרגע שהוא אומר את זה, ועד שזה יקרה זה אחרית הימים אוקיי אז המילה אחרית בעצם זה סוף כמה זמן לימים האלה נשארו? <אח> <אח> יש ילדים שסופרים את הזמן עד היום הולדת שלהם <אח> אז אחרית הימים זה היום של היום הולדת <אח> אוקיי זה בעצם מה שזה אומר אז הפסוק, גם הפסוק שלנו היום, אחרית הימים, זה לא זמן קץ העולם, אלא הזמן שיגיע בו הנבואה תתגשם. הזמן שיגיע והנבואה הזאת בעצם תתגשם, זה אחרית הימים. יש עוד מושג אחד שקשור גם לזמן לא מוגדר, שרציתי להציג לכם אותו בעברית, שפעם אחרת שתראו אותו לא תתפלאו, המושג הזה נקרא הנה ימים באים. אוקיי? Okay. הנה ימים באים. המושג הזה מאוד דומה למושג באחרית הימים, שהוא מתייחס גם לזמן בלתי מוגדר בעתיד. ירמיהו פה מדגיש שיבואו ימים בעתיד שבו הדברים האלה יקרו. אבל הוא לא מציין בדיוק מתי הימים האלה יגיעו, הוא רק אומר הנה ימים באים. ואז זה יקרה. כמה ימים? לא יודע להגיד לכם. אבל הימים האלה בעצם אה, עוברים, הם יגיעו. זה נותן מושג של קרוב? מה? זה נותן מושג יש בזה מושג של קרוב, אז מה אתם אומרים? איך נשמע לכם? הנה ימים באים ו... המושג הזה הנה ימים באים בעצם מראה שלאלוהים יש כוונות לא רק שהימים האלה יגיעו, אלא שמשהו הוא יעשה בימים האלה. תמיד במושג, במושג הנה ימים באים, אלוהים עושה משהו. הנה ימים באים לאום אדוני והקימותי, אוקיי? לדוד צמח צדיק ומלך מלך והזכין ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיבשה יהודה וישראל ישקול נבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני, צדקנו. אלוהים אומר, יגיעו ימים שזה מה שאני אעשה. הוא ממשיך ואומר בפסוק שבע, לכן הנה ימים באים לאום אדוני ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בן ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר התכתיב שם וישבו על אדמתם. אז המושג הזה הנה ימים באים בעצם קשור למשל שישוע סיפר שמדבר על הזמן שהוא יגיע כמו גנב בלילה, כמו גנב בלילה ממש רוצה להגיד, בבקשה. זה אחרת לגמרי בתרגומים זה דוגמטי לחלוטין, אבל בעברית אשר יקראו אדוני נקרא לו צדקנו, לא יקראו אדוני צדקנו, אוקיי? בכל אופן זה זה השם שלו. צדקנו זה הצדקה שלנו. כן, yeah, אבל... No, no, no, no, no, no. השם שלו. השם no, no. של זה שהוא קורא לו הצמח שהוא מדבר עליו נקרא צדקנו. נכון. אבל צדקנו של מי? שלנו. לא, לא. זה השם שלו. השם שלו זה הצדקה שלנו. זה של... משמעות שמו של הישות הזאת, משמעות השם זה הצדקה שלנו. משמעות השם. אוקיי, ah. okay, יפה מאוד. אוקיי, אני אוהב לשמוע את האב, טוב מאוד. אבל אתם שמים לב שזה לא מציין בדיוק מתי הימים האלה יגיעו, אין כאן נבואה מוגדרת של מתי בדיוק. המושג הזה דרך אגב, אם תשימו לב ותקראו בירמיהו, הוא מופיע הכי הרבה שם, 15 פעמים, אבל רק פעם אחת בספר ישעיהו. עוד מושג אחד, לעומת המושג באחרית הימים, Uh, והמושג הנה ימים באים שמתארים אירועים בזמנים uh, בלתי מוגדרים המושג ביום ההוא שאנחנו נקרא אותו עכשיו uh, אנחנו נקרא את ישעיהו פרק 2 מפסוק 6 שהסתכלו עד 11 כתוב כי נטשת עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובילדי נוכרים ישפיקו ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו ותמלא ארצו אלילים למעשי ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו אנחנו רואים פה תיאור ממשיך התיאור של פרק אחד שבעצם עם ישראל ממשיך לעבוד אלינו וישח אדם וישפל איש ואל תישא להם בוא בצור והתאמן בעפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו עיני גברות אדם שפל ושחרום אנשים ונשגב אדוני לבדו מתי זה יקרה לא באחרית הימים ולא הנה ימים באים אוקיי אלא ביום ההוא הו. אנחנו רואים פה שיש כאן הצבעה של לייזר על יום מסוים יום שבעצם אה, אין לו תאריך אבל ביום ההוא יקרה הדבר הזה אוקיי זה לא רק זמן בלתי מוגדר, אלא זמן בעצם של יום מסוים שביום הזה, מה שיקרה, זה נקרא ביום ההוא. ביום ההוא, מה יקרה? ביום ההוא יקרה שני דברים הפוכים. הגאווה והגבהות של האדם בעצם ירד, ואלוהים בעצם יהיה נשגב לבדו. מה, פר... מה פירוש המילה נשגב? משהו שהוא נשגב, נשגב זה גבוה מאוד, משהו שהוא נמצא במקום הגבוה ביותר מבחינה של חשיבות, אוקיי? נשגב אדוני לבדו ביום ההוא. אנחנו נדבר על המושג הזה ביום ההוא בהקשר של ישעיהו. המושג הזה Uh, יכול להתייחס, תשימו לב, גם לעבר, גם להווה וגם לעתיד, אוקיי? Okay? המושג ביום ההוא מתייחס גם uh, לעבר, הווה ועתיד. Uh, המושג הזה גם מוזכר בספר ישעיהו, הכי הרבה מכל המקומות בתנ״ך. מאוד מעניין, אני מצאתי את זה מאוד מעניין. Uh, המושג הזה ביום ההוא מוזכר 45 פעמים. בספר ישעיהו בלבד, אוקיי? Okay? בספר הזה בלבד, הכי הרבה ממנו, אבל מאוד מעניין, עוד דבר מאוד מעניין, 44 פעמים הוא מופיע עד פרק 31, ואחר כך עוד פעם אחת נוספת ואחרונה בפרק 52 פסוק 6, תכף אנחנו נחקור את כל הסיפור הזה במובן של ביום ההוא. כשאתם תראו את התמונה הכללית אתם תבינו בעצם את המונח הזה בהקשר הנבואי של המטרה של אלוהים. אתם תבינו את זה ככה. המושג הזה מופיע בהתייחסות שלו בפרק, בפרק שאנחנו עוסקים בו היום בפסוק 11, בהתייחסות שלו לסטטוס של אלוהים ולסטטוס של בני אדם. מה זה סטטוס? מעמד. מעמד של בני אדם ומעמד של אלוהים. המצב הזה בפסוק 11, אני רוצה להראות לכם את ה, בעצם הקשר שלו, המצב הזה בפסוק 11 שונה מאוד מהמצב של, של האדם מהמצב של אלוהים. ביום ההוא מתייחס לשני מצבי יחס הפוכים. מה יקרה ביום ההוא? מצב יחס הפוך. אבל בפרק חמישים ושתיים בפסוק שלוש עשרה עבד אדוני מתואר שם עבד אדוני מתואר שם כהפך הגמור לפסוק הזה בפרק שתיים מי רוצה לקרוא? מי רוצה לקרוא את פסוק שלוש עשרה בפרק חמישים ושתיים רם וצלול? אוקיי אתם שמים לב שעכשיו Uh, התיאור של, של עבדו של אלוהים מתואר בדיוק ההפך מהתיאור של האדם uh, בפסוק, שתה, בפסוק 11. אבל אין פה פסוק אני עוד לא, אני אגע ההוא יותר, זה פסוק 6 אבל אני לא מדבר עכשיו על היום ההוא, אני מדבר על הסטטוס של עבדי. הסטטוס בעצם מעמד של עבד אדוני כאן הוא מעמד הפוך משל האדם, הוא שווה ערך, הוא מעמד שווה USSR, למה? למי? לאלוהים. כתוב שעבדי נישא וגבה מאוד. כמובן שאנחנו לא יכולים לייחס את זה לשום בן אדם. כתוב שזה לבדו, נכון מאוד. אז רק אלוהים בעצם יהיו בא, ואנחנו רואים ש... כאן הוכחה מאוד מאוד חזקה שעבדי שמדובר עליו כאן הוא ישות אלוהית ישות אלוהית זה מאוד חשוב שאם תזכרו את זה וידברו איתכם אז תוכלו להראות להם את הקשר בעצם של פסוק 11 בפרק 2 ופסוק 13 בפרק 52 שפה מדובר על ישות אלוהית וכאן מדובר על אדם ככה שאף אחד לא יכול להגיד ש... עבדי מדבר על עם ישראל, אוקיי? שלא יגידו לכם כאן מדובר על עם ישראל כי מדובר בישעיהו שניים על אדם שהוא יושפל ורק אלוהים יהיה נשגב ביום ההוא. <אם>, אנחנו ממשיכים לקרוא מפסוק 12 אנחנו עדיין בפרק 2 נזכור זה השיעור השני שלנו פרק 2 מפסוק 12 כתוב כי יום לאדוני צבאות על מה? על מי? <אח> על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל ועל כל ארזי הלבנון מה, מה מסמלים ארזי הלבנון? <אח> כן, החוסן, הגודל, הכוח אבל אפילו ארזי הלבנון הם לא יוכלו לעמוד בפני הדר גאונו של אלוהים גם כל אלוני הבשן באותו מצב, אבל לא רק זה, גם על כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות ועל כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה ועל כל אוניות תרשיש ועל כל זכיות החמדה. מי מכיר את המושג זכיות חמדה? מישהו שמע פעם על זכיית חמדה? מה זה זכיית חמדה? אף אחד לא, אפילו את לא יודעת אוקיי, okay, אז זכיית חמדה זה מלאכת מחשבת של למשל תכשיט שעשוי מהרבה אבנים יקרות שהיה מאוד מאוד מאוד קשה להכין אותו והוא יקר מאוד, מיוחד במינו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על זכיות חמדה אנחנו מדברים על דברים יקרים והכי נפלאים, אוקיי? שהם נחשבים לדברים גבוהים גבוהים. זכיות חמדה גם הם חלק מהדברים שהם גורמים לגאווה בעולם. אתם יכולים לראות הרבה גאווה על אנשים שמוכנים לשלם מיליונים כדי לשים שרשרת עם אבנים פה. זכיית חמדה אמיתית, שעולה איזה שתיים וחצי מיליון דולר, שעשויה כולה מיהלומים מיוחדים. זה נקרא זכיית חמדה. התרגוש לא רק שלך הוא נורא, גם שלי. גם שלך, אבל זכיות חמדה. אני הייתי מציע לכם, זה טוב שאתם באים לשמוע את הדברים האלה כאן, yeah. כי השפה העברית היא מאוד מדויקת. כשאנחנו לומדים את דבר אלוהים מהשפה המקורית שלו, אנחנו מקבלים ברכה מיוחדת, מכיוון שאנחנו מקבלים את המשמעות הראשונית של דבר אלוהים. אני הייתי רוצה לתת לכם עצה מאוד מאוד חשובה, תשקיעו בשפה העברית. ואני לא מבקש מכם להיות פרופסורים לעברית בשבוע הראשון, אבל מילון טוב, מילון תנ"כי טוב, אוצר מילים גבוה, מילון ניבי, אתה יודע מה זה ניבון? מי שפעם שמע אפילו המושג שנקרא ניבון, ניבים, יש כל כך הרבה שאפשר ללמוד לגבי השפה העברית שמעשיר את החיים הרוחניים שלנו מאוד אבל, אני, לא, אני ממש לא מגזים, אפשר ללמוד ממש הרבה. דרך השפה העברית ולצערנו הרב הרבה פעמים התרגום הוא לא נאמן אפשר להגיד באופן מאוד קיצוני למה שהמילים של התנ״ך אומרות באמת אז כאן אנחנו רואים בעצם שגם זכיות החמדה וכל מהם מה אוניות תרשיש <מח> נכון אוניות שמלאות באבנים יקרות אוקיי, ומלאות בדבר, באוצרות כל אלה בעצם לא יהיו שווים כלום, שום דבר. כל הדברים האלה לא יהיו שווים כלום, מתי? ביום ההוא. ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. <מי>? הפסוק שאנחנו קראנו בישעיהו חמישים ושתיים, תשימו לב איזה ניגוד, כמו שאנחנו אמרנו, ישעיהו חמישים ושתיים, הנה <עיני> ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד מאוד הדרך שכאן הוא מתואר היא כמו שאמרנו הפוכה לחלוטין ממה שעיני האדם עיני גברות אדם שפל ושח זה בדיוק הפוך לזה שח ונישא זה שני ניגודים שח זה ללכת שחוח אוקיי תביטו עליי זה נקרא ללכת שחוח ככה דוד הולך שהוא לא מקבל את ה... את ה... אז הוא הולך שחור. <laughs> בוכה. אבל כאן כתוב בעצם שהעבד של אלוהים יהיה ניסה וגבוה מאוד. Uh, המעמד שלו שווה למעמד אלוהים, כמו שאנחנו אמרנו. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ, שימו לב, אנחנו...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 ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים עכשיו הקשר בין פסוק שלוש לפסוק ארבע אוקיי? מפסוק שתיים ושלוש אנחנו רואים בעצם שמדובר פה על בית המקדש או על הר אדוני מה אתם אומרים? אנחנו, מד... אנחנו קוראים פה והלכו עמים רבים ואמרו הר שעליו מה נמצא? על ההר הזה הר אדוני אל בית אלוהי יעקב בית אלוהים נכון? על ההר הזה נמצא בית של אלוהים גם בפסוק 2 כתוב נכון יהיה בית אדוני בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים תשימו לב עכשיו למוטיב של הגבוה, נכון? אתם שמים למשל המילה הזאת, נישא. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על העבד של אלוהים? מה תתום עליו? הנה יזכיר עבדי ירום ונישא. תשימו לב שגם הר אדוני בראש ההרים והוא ונישא, נכון? אותו דבר. כל מה שקשור לאלוהים בזמן ההוא, ביום ההוא יהיה נישא, יהיה בעצם אה, הגבוה ביותר. כאן אנחנו רואים קשר מאוד מעניין, קשר בין העבד של אלוהים לבית אלוהים ולהר אלוהים. איך אנחנו רואים את זה? קופצים ישר לפסוק 4. ואת הפסוק 4 אנחנו רואים אה, שזה עובר מבית והר נכון? ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. על מי מדובר פה? מי בעצם הוא שופט בין הגויים ומוכיח לעמים רבים? כן, אז יפה מאוד, כי אנחנו יכולים לגלות את זה בספר ישעיהו בעצמו. אם עכשיו אתם תלכו יחד איתי לפרק 11, שם אנחנו נגלה סמנטיקה, זאת אומרת, כקשר, כקשר מילים מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. ישעיהו בסוג 11, 1 עד 5, 11, 1 עד 5, שימו לב מה עומד לצאת, שפה בוטנית, שפה מאוד יפה, השפה שמתארת בעצם את המשיח בצורה בוטנית, מה? <laughs> מה נו כבר? רוצה שנקרא? כן, <laughs> אוקיי. <Okay. laughs> יצא, okay, יצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. ושימו לב, נחה עליו רוח אדוני, איזה רוח? רוח חוכמה, בינה ורוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. על, אה, על מי? על חוטר שיוצא מגזע, מגזע של ישי. עכשיו באדום אני סימנתי את זה, והעריכו ביראת אדוני ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. עכשיו שימו לב לשני המילים האלה, לשפוט ולהוכיח, אוקיי? ושפט בצדק, עוד פעם, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. והיכה שבט באש ארץ ושבט פיו, וברוח שפתיו ימית רטה. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. אתם יכולים לראות כאן עכשיו את, את הקשר לישעיהו 2. גם כאן אנחנו רואים בעצם שהוא שופט וגם מוכיח, אוקיי? אתם שמים לב לקשר הסמנטי, לקשר של המילים. בעצם כאן אנחנו רואים כבר מהתחלה, ביום ההוא, קשר מאוד מאוד חזק אל אה, המשיח. מתי זה קורה? קורה באחרית הימים. אם אתם תמשיכו לקרוא אה, בישעיהו אה, 15, אתם יכולים לראות